Plaça de Nou. Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts al Plaça de Nou, al programa de Castells de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa que cada dilluns i també durant la temporada d'estiu, com a mínim fins a l'últim dilluns de, de juny, sempre fins al penúltim. Eh, estarem explicant l'actualitat la, del món casteller, l'actualitat també de la colla de Bert Claret, la colla local, els castellers de Mollet... Avui amb l'equip m'he reduït jo impossible, o sigui, bueno, m'he reduït seria una persona sola, que també ha passat alguna vegada. Doncs eh, per diferents eh, circumstàncies, eh, just en el moment de, de començar el programa només som dues persones aquí qui l'estudi, eh, us presentaré el Roger Parera, què tal, bona tarda. Bona tarda. Si arribes aquí i dius, que no hi ha ningú més? <laughs> Se t'arriba a dir, hola, que hi ha algú? <laughs> sí, sí, esperem que a, a la segona part del programa podrem comptar amb la presència de... Com a mínim tinc apareulada la presència de dos convidats i després mirarem aviam si el, el Juan i el Wali són a temps de, de poder arribar. arribar, que tenen diverses coses a fer i no, no, no poden estar just en el moment de, de començar el programa. També tenim falta el Roger Candela. Mhm. Uh -huh que aquest, eh, ara no recordo si va excusar la seva presència o no. Potser arriba d'aquí uns minuts. Igual. I el que sí que tenim avui, que l'altre dia no hi era, perquè va canviar el torn amb el Francesc, avui tenim el Dani Padilla als controls. I doncs eh, començarem eh, repassant eh, la presentació de, de habitual del programa i després comentarem l'actualitat castellera, que aquesta, aquest cap de setmana ve marcada per un color que per, per una vegada no és el verd. Per el... una vegada... No és, verd, és, el, és el color malba, els minyons de Terrassa, que hi ha la viada de festa major, que tot i per ella fins últim moment, per culpa de, de, de la, la pluja, pluja. Doncs es va poder desenvolupar. I els de, els de la colla dels minyons van, van descarregar el primer castell de, de gama extra de la, de la temporada, de totes les colles, apuntant-se la millor actuació que portem fins ara, fins ara la temporada. de, de l'any amb això, un castell de d'Agamaestra, dos castells de nou i, Pilar de sis. i, el, i el Pilar de Sís. Això ho comentarem després. També parlarem a la segona part, eh, pel tema aquest de, de les presències, a doncs, la segona part parlarem del, de les coses de casa, parlarem de, de l'assarge especial de Pinyes, que va tenir lloc vivent passat a l'Era, i també parlarem de l'excursió caminada que es va fer dissabte al matí que ha passat Miquel del Fai, uh -huh. i doncs també comentarem la, la propera actuació que tenim aquest diumenges, que està des de Mollet, però tot això, com, com diem, era més endavant. Començarem, com sempre, acostumem a fer cada, cada programa repasant els horaris d'assaig. Recordem que tenim els assaig els dimarts de 8 a 10 del vespre eh, i l'assaig de divendres de 9 a 11 també recordar que els assaigs els assaigs de canalla són els dimecres de 7 i mitja a 9 del vespre i l'assaig de gralles i tabals és divendres de 7 a 9 del vespre. Mm, sí, ja, els dos, els dos grups. Els dos grups, de 7 a 8 al més el, més avançat, el més avançat, i de 8 que... a 9 el, els novatos. Bon, bueno, bueno, ja, ja, no ja, ja no són tan novats. Ja, no ja ja que eh? ja ja un temps, Ja portan un temps, sí, ja portan temps. Sí, sí, ja, ja van han les seves peces i ja quan quan fem algun cercavila, doncs eh encara que sigui dues, tres, quatre peces, doncs podem comptar la presència de, de tots. De tots. Eh, hem de repassar també les reunions de, de la Junta, que són dimecres, a partir de dos quarts de vuit, i la reunió de la tècnica, que es fa els divendres, a les 20 hores. Uh -huh. Tant els assajos com les reunions de la Junta i la tècnica es fan al centre Civi Clera, a la nostra seu, al barri de Planellador, al carrer Cervantes, 19-23, tot i que el, a l'estiu acostumem a entrar tots pel pati. pati. Pel pati. Pel pati del carrer Ferrocarril. Entre el 18 i el 20. Entre, no, 16 i 18. Entre 16 i 18, que no vol dir 17, que és no el que sempre. <laughs> Perquè el, el 17 seria, diguéssim, la, la via. La... No, no, I la, la via, de moment, encara no la numeren. No, no la numeren. Eh. <laughs> doncs, eh, què més? Passem els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Que són el 93... El fixa, el 93-579-41-16, que tenim un contestador automàtic. Els dies que no som a la, sala, a la sala de reunions, doncs, salta contestador. I el mòbil, que és el 6-15-38-44-82, que aquest sí que, més o menys, sempre la tenem mm. si voleu saber... Obtenir informació de la colla mitjançant internet, doncs tenim diverses maneres. La primera és eh, la pàgina web de, de la colla, que és www.castallersdemollet.cat i el nostre mail, info arroba castallersdemollet.cat. També, això és ben més tard, però bueno, ja que comentem internet, doncs ja, ja internet... repassem Facebook, Twitter... Anem a tot. Recordem el nostre Facebook, que ja està actiu, per si voleu col·laborar amb el programa amb vídeo en directe, que és facebook.com barra castellersdemollet, el nostre Twitter, que és el compte arroba castellermollet. Que estem I fregant el número màgic, però no, no hi arribem. Que ara no hi arribem. Encara que queden quatre persones per arribar al número de 500 seguidors. També comentem ja qui són posats al YouTube, youtube.com barra castellersdemollet, que ja podeu trobar tota la nostra galeria de, de vídeos, I, i en breu també galeria d'imatges a Flickr i més coses que estem preparant. Molt bé. Ja o sigui que hi sou posat, ho dic tot. Sí, sí, ja, clar, ja, ja ens posem. dir que avui, com que només som dos aquí a l'estudi, és molt important que la gent que s'estigui sentint participi en directe amb nosaltres i ens ajudi a enriquir una miqueta el programa, perquè si no parlen aquí tu i jo tota l'estona doncs serà una miqueta com avorrit. Una mica. Per tant, si us plau, si esteu sentint el programa, ajudeu-nos a, a fer el programa amb els vostres comentaris en directe. Doncs, eh, sobretot... Eh, Quina valoració en feu de, de l'assaig de pinyes que va tenir lloc divendres? Perquè, clar, si, si ho comentem amb tu, que és el... Una, una, una de les menys pensants que va, que va fer aquell, aquell assaig doncs, no, clar, queda bé. no quedarà gaire objectiu. Jo, jo, jo puc dir la meva opinió, però vull que també la, la resta de gent doncs, mm. eh, opini, que per això ja hem penjat la pregunta al Facebook de si us va agradar o no l'assaig especial de pinyes i esperem també les vostres trucades ah si algú vol arribar a trucar. Ah si voleu trucar, entrant en directe a la ràdio, el telèfon és el 93 570 68 66. I també doncs, podeu comentar doncs, els que vau fer la sortida dissabte a Sant Miquel d'Alfai, doncs, també explicar anècdotes, tot i que en parlarem després, eh, amb dos convidats, que no dic el nom, per, per si de cas no venen, per no, no deixar-los malament. Doncs eh, amb tot això farem al plaça de nou d'avui. Recordar també que el, el programa s'emet en directe el dilluns de 8 a 9 del vesaire, tal com esteu sentint, i que la programació d'estiu de Ràdio Mollet manté la repetició del programa que es fa dissabte de 11 a 30, 12 a 30, i que també podeu sentir el programa tantes vegades com vulgueu o en el moment que, que us vingui de gust mitjançant el podcast que tenim a, a la nostra pàgina web. Mm. <coughs> Doncs això, a l'apartat, la, eh, o sigui, a la, a la pàgina d'inici... Tenim el podcast de la setmana. El, de l'últim programa, uh -huh. i, si, i si toqueu el, la pestanya on et posa plaçar nou podcast, doncs teniu la maroteca dels últims programes a mesos. L'altre dia vaig fer una miqueta de neteja i vaig, vaig treure els més antics. He deixat, em sembla, els dels últims dos mesos. Jo crec que la gent... Jo crec que ja, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Molt bé, doncs amb tot això estarem fins a les 9 del vespre parlant de castells aquí a Ràdio Mollet. Bé, doncs eh, començarem com hem parlat a la presentació del programa. Eh, avui farem primer el món casteller. I el món casteller d'aquesta aquest, setmana ha estat marcat per eh, dues notícies. La primera és la substitució, per dir-ho d'alguna manera, de, de la quarta colla de Sant Fèlix, que aquest any en lloc de, de la colla Joves del Xiquets de Valls, que és la que acostuma a anar-hi normalment, doncs els administradors han decidit que convidaven a la colla jove de xiquets de Tarragona. Sí, sí, que en canvien joves per jove. Jove, sí. <ríe> sí, sí, és una notícia que que, que ja s'arrossegava des de fa temps, que els administradors no s'havien decidit i la setmana passada, sense, sense anar més juny comentaven això, que encara no havien decidit si, si convidaven només tres colles o si afegien una quarta, quina seria... Els rumors van, ja parlaven de que hi hauria la quarta colla i que només estaven parlant amb la jove de Tarragona. De Tarragona, que això ho trobo molt lleig, personalment, que no hagin uh -huh. parlat ni que sigui amb les joves de baix, per dir, que no veniu, parla, raó, que sigui. Uh -huh. Però bé, bueno, a cap de la el que deien també certes persones, fins i tot de Vilafranca, que van sortir amb cel·lal per quarts de nou, Uh -huh. Comentant la jugada que fins i tot a ells els hi sembla malament, que els administradors... Sí, que o sigui, són sis persones... Són sis persones cada any diferents i que moltes d'elles no en tenen ni idea del món castellà. dir uh -huh. o sigui que clar, si no tens ni idea del món castellà, el que acabes fent són coses que potser no tenen sentit uh -huh. des del punt de vista casteller. no? Com de, potser perdre certa traïció com eren les joves de baix dels últims no sé quants uh -huh. anys que fa que aquí són, no? Però, bueno, en tot cas, és el que han decidit els administradors, que hi va, evidentment, Vilafranca, uh -huh. la, la veia de Valls... Els minyons de Terrassa... I la jove Tarragona. I aquest any la jove Tarragona, que, bueno... Si s'han si basat, per exemple, aquests administradors, si no tenen gaire idea de castell doncs en el resultat del rànquing de la temporada passada, per exemple, la jove Tarragona va acabar en quarta posició. Sí, correcte, sí, sí. No, no... El sentit el té, sí. vull dir, si el sentit és sempre van a Sant Fèlix les quatre més... Eh, les quatre millors colles. Les quatre millors dels anys anterior té tot el sentit. Mm -hmm. Però és que recordem que fa dos anys em sembla que també estava capgrossos entre els quatre millors i una no van a Sant Fèlix. Sí, sí. Llavors, el problema és aquest, que cada any, com que són administres diferents i persones diferents, doncs el sentit o les pautes que segueixen són diferents, no? i això mm -hmm. no, pues, a vegades pots pues, crear aquestes, aquests conflictes si, com bé deia, no sé si era dels castells de Vilafranca, si es crees un patronat, com hi ja a Tarragona pel concurs, sí, sí. sempre fos només mateixes persones, almenys hauria una coherència al cap dels anys. No? Però, bueno, mira, al cap i la fi, la jove Tarragona mm. és qui va, qui va a Sant sí, sí, que, com a aspectes nivell, el, el té per, no, no, per tant, actuar. El que no vol dir que és el, és el tema, aquest món com el món casteller, que té a vegades tant tradicions eh, i coses tan de molts anys, doncs eh, trencar una cosa d'aquestes, encara que sigui per a aquestes circumstàncies, doncs sempre també deixa, deixa lloc a molts comentaris i, de fet, la, la xarxa aquests dies anava, a plena. anava plena de comentaris en tots els sentits. Tant a favor com en contra, evidentment, perquè té, té la seva cosa bona, no? però, però també té mm -hmm. les seva dolentes dolenta, és el que dèiem, que trenques la tradició, no? Mm -hmm. I això, personalment, crec que farà que aquest any les joves de baix agafin una, bueno, unes ganes de demostrar que s'han equivocat els administradors que aquest any les joves de baix jo, ja han començat forts. Sí. Recordem que l'altre dia a Matarra van descarregar el primer 4 de nou en uh -huh. tot i haver desmuntat dos peus, vull dir que els hi va costar de deu i ajuda arribar uh -huh. fins aquí, com diuen els Manel. Eh, però jo crec que aquest any aniré amb força perquè això els hi ha donat una manera de, mm. de ràbia o de, de ganes de mostrar que, que estaven equivocats no? mm. i a més eh, aquest any les joves també els vol de reivindicar el concurs de Tarragona que recordem que l'última edició ja va encara en segona posició mm -hmm. Sí, sí, m'han quedat molt bé, la veritat m'han fet un gran concurs fa, fa dos anys. Mm -hmm. Doncs eh, això, i un altre <coughs> dels temes que s'ha comentat... Eh, Recordem com... que Sant Fèlix és l'últim... El dia 30 d'agost. El dia 30 d'agost, que és el Jous, el dia 30 d'agost, que és a Sant Fèlix, que és, a... és la diada de, de, de la... Vilafranca al Paranàs. Sí, de, de la Festa Major de Vilafranca, una de les tres o quatre seguides que hi ha, perquè sí. hi... durant la Festa Major de Vilafranca hi ha actuació castellera pràcticament cada dia. Cada dia, sí, sí. Doncs... Eh... També un, un, un dels temes polèmics, diguéssim, és mm, també que s'hagin esperat tant de temps. Perquè fins i tot eh, el Pere Rico mm, en declaracions al programa va de Castell, ja va dir, abans que es fes eh, oficial la cosa, és que igual, quan, si ens truquen ara, aquestes alçades, igual ja no... Ja no, I, ja no hi podem anar-hi, perquè tinc un data. És que l'altre dia, quarts de nou, va sortir al cap de colla de... de bueno. No sé si va ser, no, l'altre dia, no, com va ser? Ah, sí, televisió a Televisió de Terrassa. Mm -hmm. eh, quan va retransmetre la Diada de Minyons, sí. bueno, la Festa Major de Terrassa va, van entrevistar el cap de colla i va dir que degut a això havien de reestructurar tot l'agost i tot el setembre. Perquè, clar, tenien pensat, doncs m'imagino no fer vacances a l'agost per, per anar a Sant Fèlix, mm -hmm. clar, tampoc ningú els hi havia desmentit ni que sí ni que no hi anaven, amb la qual, llavors va dir això que s'havien de, de refer tot el, tot el que tenien mm -hmm. pensat fins ara. Sí, sí, és això que una cosa que és l'última setmana d'agost, que sigui l'última setmana de juny que encara no ho sàpigues segur, amb més que res, perquè ens estem trobant, ja no amb colles grans, sinó colles petites mm -hmm. o colles de set, que les truques amb tres o quatre mesos d'antelació i diuen que, que ja, ho tenen, ja ho tenen tot tancat. Bueno, nosaltres ens està passant, ara sí, mateix sí. estan trucant, recordo que fa un ens van trucar i per fer algun intercanvi o avui, on no podem per tenir compromès d'aquella data o per, a nivell de planificació, perquè volem pues, que no tenim més de tres, i hi ha de seguida, etcètera, doncs pues, pues no ens va bé. Mm -hmm. Llavors, clar, això, I si nosaltres que són petits ens passa a les colles grans, pues, imagina't. Mm -hmm. no? Doncs eh, és un tema que deixem obert i si també, com hem comentat, el tema de la participació, si algú vol dir la seva sobre què els sembla aquesta notícia mitjançant el Facebook o doncs, que ens ho faci arribar-hi i, i també ho, ho comentarem. I tant que sí. Doncs, eh, si sí, de cas eh, passem al, al tema casteller de, de veritat el que es veu a plaça i és que ahir la, la Diada de Festa major de Terrassa va veure el primer castell de Gama extra del que portem de temporada, una torre de nou en forra i manilles que van descarregar lògicament amb els amb, amb la seva feina, la seva èpica, perquè és, és un castell complicat, molt, molt seriós. Donc sí. Jo ho vaig veure bastant sòlid. Vull dir, no no el vaig veure que patissin amb... No, a veure, jo no, no, no estava a plaça, evidentment, les sensacions mm -hmm. de plaça són diferents, però el que s'ha vist per la tele és que ho van descarregava amb certa solvència. Vull dir, que no se'ls veia jo el tremolor. Evidentment, una torre tremola sempre. Sí, però, sí. però no se'ls veia en cap moment que digués, hòstia, alguna regla que es dispara o, o que s'acotxa, no, no. Els veia veure bastant bastant bé, fins i tot quan el van carregar, que sempre hi ha el típic nervis, nervis pues, bueno, la descarregada va ser també molt neta i jo, vaja, mm -hmm. jo no el vaig haver de patir en cap moment. Sí, sí, jo una diada que va estar a punt, em no sé, va estar parillant fins a última hora pel tema de, de la pluja. Jo, per exemple, particularment, jo no em vaig desplaçar a de Terrassa pel tema aquest, precisament. Digui. Sí, sí, jo també per la pluja. I mira, doncs m'ho vaig, vaig posar per la tele. <coughs> sí, sí. <laughs> Eh, televisió Terrassa. Jo almenys mm -hmm. va ajudar Televisió Terrassa, que van fer una transmissió en directe i, mm -hmm. i prou, la veritat. Sí, sí. Doncs eh, a uns minyors de Terrassa, que a part de, de descarregar el dos de enforra i Manilles en segona ronda, van començar amb un 4 de Novenforra, que aquest sí que va, va ser bastant maco. Sí, sí, sí. Bé, jo diria que els 3 castells que van fer les minyors sí. els vam fer macos i, no sé, potser no és la paraula exacta, però vam sobrats. Vull dir que... Mm -hmm. Bé, vull dir, sense passar cap, eh, cap, eh, cap mal tràngol ni cap moment que diguis ai, ai, ai, oh, mm. prou bé, prou bé, veritat. I a més era, diguéssim, la, la, la primera posada en escena important Exacte. del nou cap de colla, els minyons l'Albert, que Albert. déu nhi com es nota que ho té a vins i, i com ho viu, perquè com celebrava el castell abans d'acabar... <laughs> I, i com contajava els seus castellers de, de que la cosa mentre estava, de, estava d'escarrega encara no estava i fent-lo treballar. I, I a més, mentre es muntava, a, abans de fer pujar un pis, doncs preguntava, sempre tenia com a mínim una persona a cada, a cada pis de confiança. De, Què, com està? Sí, amunt, pum. Uh -huh. pum. No, no, realment l'Albert i de veure molt animat. Hi una imatge, quan està justament l'enxaneta la, cavalcant l'aixecador i fent l'aleta, que està allà amb els braços oberts, cridant, va, va! Ah, I amb una sí, cara sí. que quasi, quasi sembla que amb unes ganes i de contagi els companys que estaven a la, a la pinya i al castell, i realment amb, amb, mm. no se veia això amb moltes ganes i em molt veritat. Jo crec que va fer una diada molt completa, el Pilar de Sís va fer, va, fer, va posar la, la cirereta a, a la diada, tot i això, hi havia gent que comentava que potser pel tipus de diada que havia estat un Pilar de Setemforra que hauria estat més idoni, perquè mm -hmm. Pilar que era com... Tot i que és un senyor Pilar, sí, que era com sí. a vegades com a poca cosa, no? Recordo l'any passat en la per festa major, van fer Pilar de Setemforra i Manilles, mm -hmm. l'any passat, i ja, aquest any un Pilar de 6, que era com, com menys... Com, bueno, mm -hmm. un, un Pilar de, de menys qualitat, no? Però bé, bueno, tot i així, una fantàstica mm -hmm. diada per per seva. Pels minyons que diem és la primera colla en apuntar-se mm -hmm. a un castell de gama extra aquesta temporada, una actuació que va... va va resultar també profitosa per la colla Joves de Valls que potser també pel tema que comentaven comentàvem doncs es va reivindicar lluny de casa amb un descarregant el 4 de 9, que a la seva diada de Sant Joan no, no van poder descarregar. Sí, recordem que Sant Joan la van poder carregar però va caure van fer pinya la descarregada uh -huh. i en aquesta diada de la festa major de Terrassa, tot i desmuntar el peu dues vegades a la tercera la van tirar amunt i la van descarregar Uh -huh. bé, una miqueta d'anarrogisme, evidentment perquè la pinya... Era, era, eren ju anaven justets de camisa per, per fer aquest, aquesta actuació. Hi havia sí. els comentaristes de, de la tele que ho deien no? que la soca, la part de la soca hi havia, que hi havia part del forre que trepitjava, que trepitjava amb els peus camises que no eren, que no que eren... Que eren vermelles, llavors clar, això a vegades no dona tota la confiança o no dona... Bueno, que, que tens poca gent a pinyes i això provoca pues, que no estan tanqui bé o es deformi i és el que passava, anava a descarregant-ho de, de, de desmuntar el peu dues vegades per això mateix, no?, perquè no el veien, o no, no el veien quadrat, o un, mm -hmm. una part es més amunt que l'altre, etcètera. No? Però tot mm -hmm. i així, el, la tercera va a l'avançuda i el van, van descarregant. Sí, un jove de vals que va començar amb el seu castell marca de la casa, que és el, la catedral, el 5 de 8... Mm -hmm que diuen que aquest any va concurs amb un pis més. Com un pis més, sí. sí, sí. Acostuma a anar-hi, normalment. <ríe> Acostuma a anar-hi. Com a mínim, mínim l'intent. <ríe> I van, van completar l'actuació la, en tercera ronda amb un 2 de 8 en folre i dos piles de 5. I per la seva banda, la colla dels castellers de Terrassa, que va tenir... va estar a punt dues vegades de, de poder com a mínim carregar el 4 de 8 que l'habilitat al castell, el que és l'estructura del tronc es veia força sòlida sí, sí. i només eh, es pot entendre pels nervis de la canalla, perquè era, això està fins a l'alt de tot i només era fer fer el pas cap endavant i en lloc de fer-lo cap, no sé fer cap endavant, no sé per què el van fer cap enrere. Sí, sí. La, les recordo, dues vegades. Recordo, la, almenys la primera, no la no recordo, la segona sí, perquè o sigui, la cotxeta estava posat, l'enxaneta estava ja que, pujant pel, pel, pel, pel dos, però un dels osos, i, i a més, de, o sigui, estava sí, parat... Sí, havia de i, fer cavalcà només. Cavalcà només, i va, i, va, i va baixar. I a part que la descarregada del castell la van fer bé, vull dir, sense cap sí, nervi. Sí. Vull dir que va ser, que tu dius, o els nervis de la, de la canalla, o alguna indecisió, però vaja, una llàstima, una llàstima, la veritat. Mm -hmm. sí. Doncs uns castellers de Terrassa que van, van completar el 5 de 7, <ríe> la torre de 7, i en una quarta ronda, diguéssim, van fer el 4 de 7 amb l'agulla. Uh-huh. Mm -hmm. Doncs, I el Pilar de, pila de 5. També he comentat, hi ha sí. una cosa que fins i tot la tele ho van comentar, no? i al plaça també hi havien certs comentaris després, el, de les joves de baix, que a la tercera ronda tothom esperava el 3-9 en folre. Vull dir, si tires el 4 a nou folre a a, a, a, segona, sí. a, a, bueno, a la segona ronda, pues, mínim el 3 a nou que representa que tindré, necessites menys gent, pues, sí, sí. Pues i van fer los 2-8 en folre, una cosa que va sobtar bastant. Uh -huh. A mi almenys personalment, i sé sí, que, sí. que els seus comentaris també hi havia. Però bé, bueno, en tot cas, mira, hauríem de tenir-ho decidit així. Uh -huh. Doncs, eh, comentada la, la diada de Festa Major de Terrassa, també hem de felicitar des d'aquí amb una colla que s'està consolidant, està creixent molt els darrers anys, que són els gausacs, els castellers de Sant Cugat, que ahir per primera vegada, la seva història, doncs eh, aconseguien els galons de colla, colla forrada carregant un... Bueno, ells diuen que es carregant. No, no, no carregant, carregant. un 2 de 8 en folra. Sí, una actuació que per culpa de, de la pluja es va haver de traslladar al pavelló municipal uh -huh. i tot i així, que sempre queda una miqueta més deslluïda la, la viada quan és sota cobert, doncs els, els castellers de Sant Cugat van... Aviam si ho trobo... Sí van, van eh, carregar aquest dos de buit en folre que van, van afrontar d'entrada uh -huh. i això, la, la construcció l'hauríem pogut descarregar si no hagués estat per això, per un mal pas de la, de la canalla que va, va despenjar l'acotxador i l'enxaneta perquè la resta del, de l'estructura del tronc va, va baixar sencera. Uh -huh. Per tant, eh, és Exacte. un castell que segurament tornarem a veure aquesta temporada per part dels, dels castellers de Sant Cugat. Repetiran segur que a més van, van acompanyar aquest 2 de 8 en folre amb el 3 de 7 aixecat per sota i el 4 de 8, a més de dos pilars de 5. Per la seva banda, els castellers de Sants en aquesta mateixa diada van fer 3 de 8, el 5 de 8, el 4 de 8 i dos pilars de 5 i la jove de Tarragona va fer el 2 de 8 en folre, 5 de 8, 4 de 8 en agulla i pilar de 6, a més de diversos pilars de, de 4. Uh -huh. I un... <coughs> El, la notícia d'aquest cap de setmana dels vers que van, van establir una altra plaça a nou, concretament a la pobla de Segur, al poble del Carles Pujol, on actuant a la, dia, a la festa dels rellers, van bastir eh, el 3 de 9 amb folre, amb una diada on tant, en solitària a més, van, van fer la torre de 8 amb folre i el 4 de 8. El que no recordo és quin número de plaça a nou és aquesta, però bueno, uh... O això ha posat a, a l'amic Àlex al castellística, però ara mateix no no ho sabria trobar. Però bueno. no, l'amic Àlex per aquí comenta pel, pel Twitter que passades les festes majors de Terrassa Vic i Sant Cugat es porten 22 castells a nou aquest any, igualant el màxim històric del 2010 i quatre més que l'any 2000 que del any 2001. Vull dir que no està mal aquest any. Les altres que fan de concurs. Mhm. Uh -huh. I, I també una una notícia, un, una, una actuació que ja vam comentar l'altre dia, els castellers de Castelldefels, que per celebrar el seu 30è aniversari van fer una maratoniana actuació ahí <laughs> on van fer eh, durant gairebé 6 hores 30 pilars en 30 llocs diferents de, de la seva localitat. Ens han enviat un pòster que han fet amb les fotos de, tot, de tots 30 pilars i Déu-n'hi-do, una cosa molt maca mm i, bueno, un tema que, que pot ser que serveixi d'inspiració per, mm, per, per, per celebracions d'altres colles. No, no vull dir res més. <laughs> Aquí lo dejo. Molt bé, doncs hem de tancar la primera part del programa, posarem una miqueta de música i posarem una cançó que ara mateix és la que em té fascinat, que és Gautier, i la sentim ara mateix. Mm. So when we found